«Я соціолог Кантор Вой», – сказав незнайомий. «А ви, здається, технік Харлан?» Харлан кивнув головою. «Побий його час», – вигукнув він. «Невже ця ілюмінація не вимикається?» «Ви маєте на увазі молекулярні плівки?» – поблажливим тоном запитав Кантор Вой, огледівшись довкола. «А тож», – роздратовано відповів Харлан. Довідник згадував про них – але нічого не повідомляв про це скажене світло. Харлан розумів, що його роздратування має свої причини. У 2456 столітті, сторіччі, як і в більшості інших часів, цивілізація ґрунтувалася на використанні речовини. Отже, з самого початку Харлан мав підстави сподіватися на схожість цього століття з уже знайомим йому світом. Тут можна було не боятися зустріти незрозумілі, для людини, яка народилася в матеріальному сторіччі, енергетичні завихрення 300-го або силові поля 600-го. У 2456-му сторіччі з речовини виготовлялося все – від стін до цвяхів. Зрозуміло, що речовина від речовини різниця, хоча людина з енергетичного сторіччя, мабуть, не погодилася б із цим твердженням бо для неї будь-яка речовина була чимось грубим, важким і варварським. Але Харлан народився у матеріальному сторіччі, і для нього речовина – це дерево, метал, легкий чи важкий, пластик, силікат, бетон, шкіра тощо. Але щоб речовина складалася із самих дзеркал? Отаке було його перше враження від 2456-го. Кожна поверхня сяяла від світло. Створювалася ілюзія суцільної дзеркальної гладіні. Куди не глянь, скрізь виднілися численні відображення соціолога Воя, самого Харлана і всього, що було довкола. Ефект молекулярних плівок. Від цієї строкатої плутанини аж нудило. «Даруйте», – сказав Вой. Але такий вже звичай сторіччя, а наш сектор намагається запозичити все, що практичне. Не хвилюйтеся, незабаром і ви звикнете. Вой швидко підійшов до пульта, наступаючи на підошви іншому вою, своєму відображенню, яке повторювало вниз головою кожен крок соціолога, і повернув волосок індикатора по спіральній шкалі вниз. Яскраве світло пригасло, дзеркальні відбиття зникли. Харлану полегшало на душі. «А тепер ходімо зі мною», – сказав Вой. Харлан рушив за ним порожніми коридорами, де ще хвилину тому панував хаос сліпучого світла з численних відображень. Вони піднялися нагору пандусом і через передпокій увійшли до кабінету Воя. Під час своєї короткої подорожі вони не зустріли жодної живої душі. Люди уникали техніків, і Харлан так звик до цього, що коли б устиг побачити, як десь квапливо ховається людська постать, він би здивувався. Сумніву не було. Порожні коридори свідчили, що звістка про прибуття техніка облетіла весь сектор. Навіть вой тримався трохи отдалік і миттю відсахнувся, коли Харлан ненароком зачепив долонею його рукав. Харланові стало гірко на душі і це відчуття прикро вразило його. Він гадав, що душа його зашкарубла, вкрилася грубою крою і стала невразливою для таких уколів. Та коли кората потоншила, то причина могла бути тільки одна – Нойс. Соціолог Кантурвой Вой нахилився до техніка, і це могло б здатися знаком приязності, Проте Харлон машинально відзначив про себе, що обох їх розділяє доволі довгий стіл. «Мені приємно», – почав Вой, – «що такий відомий технік, як ви, зацікавився нашою невеличкою проблемою?» «А вже ж, деякі аспекти цієї проблеми викликають зацікавлення», – відповів Харлан байдужим безстороннім голосом. «А чи справді голос його був байдужий і безсторонній? Чи його справжні мотиви, його провина, не проступають у нього на чолі крапельками холодного поту?»